Так от, якби сьогодні видумав хлопець молитву, а завтра вже й на Кам'янець виїздити, напекли, насмажили йому всячини й покотив сіромаха, моликаючи. Через кілька день опинився в Кам'янці, вже і грав, і все як і перше було, а Галя вийде собі на те місце, де прощались, і думає, не надумається. Що там мій філософ поробляє, мій сокол ясний, чи жив здоров, чи не здужує? а чи, може, вже й у гробі краса моя нев'януща, сонце моє незахідніє? І стисне її за серце від таких думок, защемить бідненьке, заб'ється, і ні в кого порадоньки попрохати, лиш сльози та божа роса сполощуть його трохи, та все пройде, мов би не туга на серці, а полова понелипала. А від милого жодної чутки немає. Ні вітер не навіє, ні птах не принесе. А листи? Семінаристи не пишуть листів до панянок. Бо раз, що товариство очі викололо б тим письмом, а друге – уряд. Цей очі живцем виклював би. Та й не те, аби що, що ще не певна річ, то її батько якби постеріг, то було б бідній сорок святих і юра, аж попадала шкура. Та не все ж дівчина й сумувала. Іноді придумувала, як то вона голову схиливши та спустивши очі йтиме до шлюбу з Антосом, вже кончившим і як в церкві стоятиме, а Піп, ще й не простий, а благочинник, і поспитає на дверях. «Любіши, Анно, сіго Антонія, його же зріши перед собою». «Люблю, відкажу я», – думає собі Галя. Та відкажу так то несенько та тихесенько, і голівку схилю набік, нібито не люблю, а справді то люблю-люблю. І так скоса глипнуй на його, та й знов очі в землю. А там заспівають нам жена твоя» і вичитають «да боїться своєго мужа». Над цим спинить свої думки і серце, що так тріпоталось, аж розпливалось, наче захолоне». Замовкни і тільки «Тьох, тьох». Нащо боятися», – подумає дівчина. «Та така божа воля, додасть зітхнувши, і піде до хати сама, або й покличуть її. А там ще й голову намилять. Чого сидиш, посидільнице? Чому не стаєш до діла, неробітнице? А хліб їси, бо дай тебе це та те їло. Коли б який хоч кривий та сліпий, аби взяв тебе з перед очей». Возьме мене, мій Антосьо, подумає дівчина, і зітхне до Бога. Вкороти, Господи, цих чотири роки та чотири дні, щоб мені вирватися з цієї фурдиги. Так молилась Галя, бо Антосьо був тільки філософ. Глава четверта Збоку дивлячись, подумаєш, що філософ Бог знає, який пан, і через губу не плюне. А в класі той на колінах стоїть, і не знати, що з ним уряд витворяє. Найгірше гонять за люльку. Вже як спіймуть, що курив, то наберешся. А курять мало не всі. І Антосю не курив, а жер її. Ще ж поки Капшука від Галі не мав, то хоч у класі не курив, а тепер і в класі почав. Ні на минуту не міг розлучитись з дорогим подарком, а через те і з люлькою. На станції ж мав з довгим цибухом, що як сидить за столом, то вона йому аж серед хати кільця пускає. А в клас носив таку цупечку, що з кулака тільки пипка виходить, аби в губу взяти. І смокче бувало сам, присівши до груби, і других частує, понаставивши в сінах на варті одного, щоб дав гасло, як і тиме інспектор. Філософія в цім ділі тільки сміливості давала Антосіві. Тепер Антосів вже жив сам собі, вчив дітей у одного підпанка. Дзигарів у його катмав. То вгадує було пору по прохожих Як йдуть семінаристи в клас, то й йому пора. Як же йдуть городяни та бурса, то ще рано. Як йдуть з польських фільварків, то вже пізно, а саме пора, як йдуть з Палестини. Отак було «Розпізнає собі Антосію, я би встав, чи протре очі, чи ні, зараз до вікна». І оце так зробив. Та дивиться, а улицею тільки й мосці та його мосці, а семінариста й зазором не видати. Вчора в гостині був, грали, сидів допізна там, а то ще й дома довго не міг заснути, то подумав, що заспав, і аж в душі йому похолонуло. Ото, дума, собі наробив і, хапаючись, невмиваний, одягнувся, забрав записки та й шурнув до класа, навіть не покуривши. Мете хлопець аж підскакує, щоб худше було, та оглядається, мов крадеться від собак. Прийшов під класи, тихо. Ото, думає, вже й професор в класі. Поправився під дверми, подивився крізь двері в дірочку, нікого не видко. Ще раз подивився, невидко. Тоді оглянув, чи нема інспектора, і взяв за ручку, щоб двері відчинити, і разом серце так занило, наче хто тонкою ниткою перев'язав або волосінню. Та виявилось, що ще рано, в класі ні душі живої. Фф, подув Антосю, наче страх видував. Склав все на парту, а патристику взяв і крісло з-за стола. Поклав його боком перед грубою, перед вогнем, бо ще топилось. Сів та й почав товкти отців IV століття. А в грубі жар-жар, аж любо оком зглянути. То сам вугіль широзлотий міниться, вишкіряється, моргає, як кролик вусами. То синій полумінь, червонястий біга, хлипа, никає по грубці, то підскочить, то присяде, то знов вигулькне і знов нема, точка в точку, як дитина в траві, лиш не чути куку. -ку. А тепло аж проситься в душу, тим щиріше, що вікна геть позамуровано. Товче хлопець і люлечку вийма за халяви. Продув, набив, поклав жарину та й пихкає, та все товче, аж лунає. Зачитавшись, закурившись та на вогонь задивившись, і не почув неборак, як двері відчинились. Аж тоді підвів голову, як хтось взяв за плечі ззаду і заговорив разом. «Цссс, Свєтік ти мій, що ти це робиш?" І цього задосить, щоб пізнати, що то інспектор. Антосю хотів піднятись, та й той каже. «Сіді, сиді, продовжай». Опустив Слюборадченко на кріселко, а й сам не знає, що з ним діється, тільки серце як не вискочить. «Що ж ти сидиш? Курі», – каже інспектор. «Я увіжу, як ти навострілся», – і очі йому світяться несказанною радістю. Нічого робити. Антосьо й почав, як кашина, що торкнули, і смокче, хоч воно вже й не до було. Хорошо, хорошо, каже інспектор. А як тебе звать? Люборацький, каже Антосьо. Не знаю, як де, а в Кам'янці кого спіймають, що курить в класі, то зазначають покуту. Десять день стояти на колінах в бурсацькій столовій. Є такі, що й стають, та чи не більше тих, що не послухають, цих уже сключають, коли сам не подасться, щоб виключили. Антосьо був з цих других, і інспектор знав це від наушників, той каже: Ну, світик мой, пархнеш же ти у мене, як воробей із гньошка. Уж ти мені вот здесь сидиш, показав на потилицю. Змовчав Антосьо, а інспектор хотів вихопити люльку з рук, та хлопець постерігся, і він лапнув за голу руку, бо люлька попереду опинилась на жару і вже сама курилась, а була пенькова. Що ти, Що ти!» – почав інспектор і сам не знав, що робити за таку штуку, та й крикнув «Стой здесь на коленях!» Як сидів Антосьо перед грубою, так і опустивсь на коліна. А інспектор засичав, як гадина в гною, та й повіявсь з класа, тільки поспитав, чи він Антоній Люборацький. Вже й у клас посходились, та не один і собі до грубки просився. А Антосю все сидів на старім місці, де й на колінах стояв. «А сучий би тобі син, – каже далі сам до себе, – отже пропаду, га? І треба було курити. Лучше б до класа не пішов, бо хоч спізнився, аніж мав з люлькою попастись. Та ще й люлька пропала. Другий на його місці пішов би, попросив – то покуту і зменшили б, бо там люблять тих, що кланяються, а Антосіо сидить, журиться. Може, і він пішов би, та сміливості не ставало. До того ще вчора тільки на вечорині у пана Балакав з гімназистом про їх життя і бодай носом зачув, що є в світі воля і щось лучшого за семінарське життя. Добре, він казав, подумав Антосіо, що ми раби. В ярмі ходимо і не знаємо, що й без ярма можна. Чому я не родився з чим другим, а поповичем? Чому мене не віддали куди інше, а в цю прокляту свинарію, під цих живоїдів? О, Боже, Боже, що тут робити, що чинити? Чи йти проситись, чи подаватись, щоб виключили? І тепер на поділлю і юнкерів попами ставлять, що семінарія ген-ген скільки літ сягає, відколи стоїть. А тоді, аби вмів читати та співати, а сяк так підкурмегатись, та щоб церковний устав знав, той святили на попа. То Антосьо й подумав собі, найлучше подам прошення, щоб увільнили, та й піду в попи. О, вам мені ще й лучше, бо там моя галочка виглядає мене. І почав шептати свою молитву. Як вбігає один в клас, інспектор гукнув і побіг на місце. Затупотіли всі, як овечки, і Антосю схопився, стукнув дверцями, турнув кріселко, аж покабутало, і каже, «Мав би поспитати за мене, кажіть, браття, що ще не було». Сам сховавсь під парту. Відчинив інспектор двері, постояв, засичав і двері зачинив. Все заворушилось, і Антосьо виліз з-під парти, червоний, аж посинів. «А де?» – він питає. Один нишком відхилив двері, подивився одним оком, потім голову висунув, далі весь хотів висунутися, та й хіп назад. Ц, на вловах!» Там два доми підряд. В однім класи, а в другім інспектор живе тощо. Між цими домами вузенький прохід, що тільки проїхати. На вулицю тут брама, та вона все зачинена стоїть, тільки дверці відчиняються. Другого проходу нема. То всі семінаристи та ще й поодинці лазили в ці двері. Інспектор було тут ходить то взад, то вперед і ловить, хто спізниться до класа, записує й покуту завдає». Ці штуки інспекторські семінарія зве вевловами, на влови ходить. І оцей інспектор тут походжав, що той каже, на вловах. Згляньте на семінариста. Замліли, заплісніли, на людей позира, як дичак який. І життя йому не життя, а нудьга, скорбота. Підійд же, де треба вимотатись, то такого тумана впре, що й наймудрішого німця одурить. І то не думаючи, не гадаючи. От і Антосьо поки не сказали, що інспектор на вловах, сидів як зварений. А як почув, то наче в його другий дух вступив. Зараз же шапку в руки і каже, мав би хто поспитати, кажіть, браття, що ще не прийшов. Не будеш, хіба, питають? Ні, буду, тільки треба на часинку тут до одного знакомого. А інспектор? Я крізь риторику. Семінарія тилом виходить в цвинтар до собора. Тут само собою семінарської сторожі зазору нема, то хто хоче втікати, йдуть в риторику та крізь вікно й махають. Так зробив і Антосіо, та ще попереду позичав бурноса у одного ретора, тож оставив шинелю, а мав її синю. Ретор же мав оставатися в класі, той каже, беріть мій, бо я б однак не піду на обід. Подякувавши, поліз Антосіо крізь вікно. Побачивши себе за семінарією, вільніше дихнув, зробив ступенів з десять, а там брама з цвинтаря й за брамою купу снігу намело. От і пішов він за браму, та так натирає чуба снігом, так натирає, натер, аж капає. Причесався і пішов на вулицю. Та не йде куди, а кругом повз семінарію і в клас. Став коло фірточки, подивився і сховався назад та й киває на тих, що ще тільки вкла стягли. Дає знати, що інспектор на вловах. Через минутку, виждавши, як інспектор сюди тилом обернувся, Антосіо шурнув у фірточку та навшпиньки тихенько побрів уперед. Так зрівнявся з сінцями, то так і полопотів. «Стой, стой, стой, погоді!» – закричав інспектор. Антосій став, шапку зняв. «Ступай сюди, гукнув інспектор. Антосій прийшов. Чуб йому мокрий, аж полиці тече, наче тільки що вмивався. «Цсс!» – каже інспектор. «Только що із-за туалета!» «Виноват!» – озвався Антосьо, «Заспав. А в душі йому, як в камчатці, аж дришки скачуть!» А як тебе звати? питає інспектор, уже наготовивши книгу живота, себто те шпаргалля куди помічав, кого де зловить. Так звали і семінаристи. В семінарії класовиків чимало, то інспектор мало кого зна, і кожного питає А як зовут? Хіба вже на словах, з ким добре познайомиться. Люборацький, каже Антосью, Антоній? питає інспектор, докопавшись до його. Антоній, каже цей э э э заговорив Дали инспектор, «да ты сегодня трубку курил в классе?» «Я», – каже Антосё, мов бы, здивувавшись, «трубку курил? Да ещё в классе? Вы же сами изволили заметить, что я только из-за туалета. Я только в класс иду», – каже Дали, стынувши плечима, «а здесь уж курил». «Это верно, кто-либо другой». «Постой здесь», – каже инспектор, а сам пішов у философию и пытая, «был ли Люборадский в классе?» Ні, кажуть йому, – з дами вернувся, тільки спльовує з серця, що такий звірок з-під носа умкнув». «Ступай, – каже далі Антосьові, – пастаїш там у порога». «Пастаять-та я постаю, озвався Антосьо, – «но витріті, што будто я трубку куріл». «Ну ж», – заговорив інспектор, витираючи, що знав в книзі живота, – «ну ж, поймаю я в свої руки ету синю шинель. Не спіймаєш, – дума собі Антосьо». А інспектор каже йому «Ступай». Поклонившись, хлопець і пішов, думаючи. «Чорта із Йіси, що я тобі й коло порога постою. З цим увійшов і в клас». «Що ти там так довго розмовляв з інспектором?» – питають його. «То він розпитував, де я був», – каже Антосіо. «А я кажу, що в такого-то пана генерала. Він не вірив, а я доказував». «Чого ж він приходив питатися, чи ти був в класі?» «Так собі», – каже Антосіо. Як-то так собі? То хотів щось збрехати Антосіо, та прийшов професор. На переміні допитувались браття, чи він же знайомий з тим генералом. А як же, каже Антосіо, ось такий-то грав мене рекомендував. Брише лучше. Не вашого роду, каже, щоб брехав. А не вірити той не силою, мені все одно. І почав учитись. Що за диво цей Люборацький, думали собі його соучні. «З ким не зарви, все знайомий, все дружить, а тобі хоч би з собакою, якою подружитись, так і то не вдасться. Тьфу, чорт його зна, а такий же семінарист, як і кожен». Другі думали, «Та й гладко ж бреше, а проте й цим заздрісне було, що в Антося стільки знайомих». Як виходили з класа, інспектор на дверях стояв, виглядав синьої шинелі, та всякі були, а синьої нема. Антось ж ще на перемінні казав тому не виходити, поки він бурноса не віддасть. І як виходили з класа, то пройшов мимо інспектора в бурносі, а опісля подав йому крізь вікно. Відоме діло, що на синій шнелі не їсти було хліба після цієї штуки. І не їла вона його. Антося, взявши її крізь вікно, пішов вулицями та провулками та на додав кілька карбованців і взяв шинелю на славу. Отак Антося ману пускав і камбратям, і перед урядом, і по селах. Камбраття дивувались, яким побитом він сюди втреться. Начальство хропіло, пазурі гострило, та не могло нічого вдіяти, бо не вловить. Паноці тільки подсмоктували. От дав Бог дитину, от дав Бог зятя, і звернули до нього за проповідями. Вже будьте ласкаві, просять, не відкажіться, а я вам гостинчика привезу й мого речу поставлю. На таку-то неділю мені слово напишіть, я й сам міг би, каже, та часу нема, ні чорнила. До того таки хіба квиток, пишучи до шинкаря, щоб дав горілки на борг, держиш перо в руках – то забув до тристенного, як і сідати за проповідь. То будьте ласкаві». «З моїм большим удовольствием, відкаже Антосіо, – без гостинця. безгостинця». «То де вже без гостинця озветься панотець. «Коли хочеш алілуї, то руку в гобзи». Засміється Антосіо: «Го-го-го-го!» Засміється панотець. «Га-га-га!» «Як де, то й пані матка під собля. ги ги часом той панянки. <гум> і панотець, як у гору впреться, а Антосію сяде за роботу, а як коли той підсяде до якого зумилих. Напишіть, попросить слово чи бесіду, чи що, будь ласка. Тут один панотець, добряча душа, просив і сам каже, і міг би, та часу нема. Будь ласка, напишіть, а я вже могоручу за те на славу. Добре, озветься той, а ви ж мене візьмете туди з собою. З моїм большим удовольствием, відкаже Антосіо. я сам хотів не раз уже вас просити, щоб неугодна літь, та якось то часу не було зайти, то так коні пришлюють, що не встигнеш, або духу не ставало, а ж, думаю, ще й налає.